Книга Суддів Розділ Другий Ангел Господній зійшов з Гілгалу в Бохін і сказав Я вивів вас із Єгипту і привів у землю, про яку за присяг був вашим батькам і обіцяв, бо сказав був не зламаю мого Союзу з вами повіки. Ви бо не сміли укладати союзу з мешканцями цього краю, але повинні були руйнувати їхні жартовники. Та проте ви голосу мого не послухалися. Що ж ви вчинили? Тож і кажу не проганятиму я їх перед вами, і вони будуть для вас ворогами, а їхні боги для вас. Пасткою. Як же промовив ангел Господній ці слова до синів Ізраїля, заходився народ плакати у голос, «Тому і названо те місто Бохім, і жертвували вони там Господові». Коли ж Ісус відпустив народ, сини Ізраїля пішли кожний до свого спадкоємства, щоб посісти свою землю. І народ служив Господові увесь час за Ісуса і увесь час за старших, які попереживали віком Ісуса і які бачили всі великі дії Господні, які Він учинив Ізраїлеві. І вмер Ісус Навин, слуга Господній, на стодесятім році віку. І поховали Його в межах Його наділу в тімнат Хересі на Ефраїм горі на півночі від Гааш-гори. Та й увесь той рід відійшов також до батьків своїх. А після них прийшов рід інший, що не знав Господа та діл його, що він вчинив для Ізраїля. Тож і почали сини Ізраїля чинити те, що Господові було не до вподоби, і служили Валові. Покинули вони Господа, Бога батьків їхніх, що вивів їх з Єгипту, і стали ходити за іншими богами, богами народів, що жили навкруги них, і стали поклонятись їм та тим гнівити Господа. Покинули вони Господа і почали служити Ваалові та Астарті. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і віддав він їх у руки грабіжникам, що грабували їх, і віддав їх у руки ворогам їхнім навкруги, так що вони не здолали більше встояти перед своїми ворогами. Куди б вони не виступали, рука Господня була проти них, їм на нещастя, як Господь був сказав, і як Господь був присягався їм, і стало їм вельми скрутно. І настановив тоді Господь суддів, які рятували їх з рук їхніх грабіжників. Але вони і суддів своїх не слухали, а блудували за чужими богами і поклонялися їм. Притьмом звернули з дороги, що нею ходили батьки їхні, слухаючи заповідей Господніх. Не так вони чинили. Коли Господь настановляв їм суддів, то Господь був із суддею і рятував їх з рук ворогів їхніх, поки жив на світі суддя. Бо милосердився Господь над їхніми стогонами, що завдавали їм напасники та гнобителі їхні. Як же вмирав суддя, то вони знову витворяли ще гірше, ніж батьки їхні, ходивши слідом за іншими богами щоб їм служити та їм поклонятися. Нічого не позбулися з їхніх поганих вчинків, ані з їхньої упертої поведінки. Тому і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він мовив. За те, що люд нарушив мій союз, який я постановив був з їхніми батьками, і голосу мого не послухався, я не проганятиму більше ні одного з тих народів, що заставив на місці Ісус, коли вмирав. І зроблю це для того, щоб випробувати ними Ізраїля. Чи буде він пильнувати путь Господню та ходити нею, як пильнували їх батьки, чи ні? Ось чому Господь заставив ті народи, не знищив їх відразу, і не віддав їх Ісусові у руки.